Пішли пити. Коли закінчилися всі гроші, П'єтроградов провів панька до автобуса на джерелів. На прощання він запросив друга в село, бо хоч і був походжений, як сам казав, Кацапського, проте народився у віддаленому заможному селі, де жив малим, поки родина не перебралась у джерелів. На весілля близького родича не пошкодуєш, старий, такого ізобілля ти ще не бачив. Так Люденюк потрапив на справжнє сільське Буковинське весілля. Перше, що вразило – це музика. На весіллі грав повноцінний духовий оркестр. Від баса, який музикант одягнув на себе через плече, мов портупею, до віртуозної примки. Цікаво, що всі музиканти, незважаючи на майже літню спеку, були в темних костюмах і білих нейлонових сорочках, за сільською модою без кроваток, з розстібнутими двома верхніми гудзиками. Вони обливалися потом, але жоден з них не дозволяв собі хоча б на якусь мить зняти маленького фетрового капелюшка зі штучного шовку стрічкою. Мабуть, вони надто серйозно ставилися до свого фахового етикету. На цьому тлі зухвалим дисидентом виглядав Вуйко, що бив у бубон. Очевидно, простота його партії бум-цик-цик дозволяла йому не дотримуватися канону в зовнішньому вигляді, тому він був лише в розтягнутій майці блідо блакитного койру, нейлоновому дірчистому брелі і помітно п'яний. Грали музиканти переважно так званої «дрібненької», Балканські швидкі ритмізовані мелодії, під які треба було так само дрібненько танцювати. Спочатку Панкові здалося, що танцювати це просто, але згодом, коли після кількох стопарків дуже міцної самогонки він запросив найкращу, на його погляд, тутешню дівчину, з'ясувалося, що він цю танцю не навчиться ніколи, тому залишилося тільки незграбно танцювати на місці і гладити правою долоною через вишиту сорочку гаряче тіло місцевої красуні. За це сільські порубки закусили на нього зуб і домовилися після весілля підпиздити фраєра. Друге, що здивувало, почті городського люденюка це вбрання весільних. Вуйки, очевидно, наслідували музикантів, тож були переважно в чорних костюмах, білих нейлонових сорочках і капелюхах. Парубки в кльошах з високими таліями і паралельними до лінії землі в різними кишенями, турецьких квітчастих лавсанових сорочках та щедро наквацьованих удома гуталіном, а тепер густо припорошених гостроносих половинках на скошених обцасах. А ось жінки і дівчата вражали східною пишнотою народного одягу. Візерунки на сорочках, виконані дрібненьким найрізноманітніших баров бісером, демонстрували два головні види Балканської флори Троянди й виноград. Горботки сліпили очі золотим, срібним та бірюзово-смарагдовим шиттям, до білих лакових туфель на шпильках не приставав пил, а завершували ансамбль незмінні для таких оказій аксесуари. Намисто з величезних перлів і коралів, золоті ланцюжки і сережки, та персні з рубінами за обіжки здостигли біб. Дівчата від жінок відрізнялися тим, що перші були або підстрижені, або мали невеликі коси з рожевими чи синіми бантами, а в других на головах громадилися надзвичайно складні, щільно залаковані високі зачіски, точніше, прічески, як їх тут називали. До речі, така конструкція з волосся вимагала неабияких жертв, оскільки робилося за день до свята аж у місті, тож ніч треба було провести навсилячки на стільці в кращому разі в кріслі, і про жоден сон не могло бути й мови. Але найбільше приголомшив звиклого до котлети за 12 копійок макаронів і киселю на третє пантелеймона весільний стіл. Здивувало, що солодке, скляні і алюмінієві вази, наповнені порізаними завиванцями фігурним обсипаним цукром печивом, Медівниками, тортом із кольорових вафелевих коржів, горішками з кремом, кручениками в цукровій пудрі подавали відразу з холодними закусками. Серед самих же закусок переважали холодні свинські й курячі, а ще були і салат, олів'є, ковбаси з великими шматками сала, покраєний свіжий буц прикрашений окремими шматками дефіцитного твердого голландського сиру. Пали також котлети, які людинюку не сподобалися, бо надто ситні і зовсім без хліба. Було ще багато різних страв, які йому хоч і смакували, проте, що це і з чого приготовлене, він так і не збагнув. Серед напоїв домінувала горівка, так делікатно називали самогон, вигнаний акурат до треби, а на батьковий стіл, за яким сиділи молоді вінчальні батьки та їхні найгоноровіші серед усіх гості, для початку подали магазинну водку «Московськая» – три карбованці, 62 копійки пляшка. Горівка подавалася в півторалітрових графинах із зображенням виноградних кетягів з листям, а пилося її тесаними стограмовими склянками, песливо названими стопариками. Такий графин на столі традиційно обкладався пляшкою солодкої води здебільшого лимонаду, пляшкою пива Жегулівське та ж баном вишневого компоту. Коли третього стопарика панько спробував випити лише половину, він боявся, що не піде. Петроградов штурхнув його під ребра і суворо прошепетів. Пий до дна, не лишай сльози на столі, образяться. А якщо зробиш так кілька разів, можуть і в баняк дати. Люденюк мусів пити. Коли наливали, просив, аби половинку, але хто його слухав? Лили повну. Паньку пив, а Петроградов штурхав його в бебехи і наказував їж. Подали корючу зупу з домашньою вермішеллю, один полумисок на двох. Митро був ліваком і постійно зачепав панькову руку, в якій той тримав ложку, тож не встиг люденюк розкуштувати цю смачну на вигляд траву, як густо забризкав штани і сорочку. А якби я був у своїх ранглерах,